Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének hangos könyvtára 2713-as szám. Zsoldos Péter, a viking visszatér. Felolvassa Lantos István. A felvétel 2003. októberében készült.